Я мадяр, я патріот, і вірте моєму серцю. Охочий художник розповідав бійцям про життя в Будапешті, про Салаші, якого він вважав своїм особистим ворогом. Бандит, криміналіст, німецький наймет. І Ференц на велику тих бійцям лаявся міцною російською лайкою. Йому було відомо, що Салаші – верховода схрещених стріл – Ще за регенства Хорці Міклоша не раз попадав до в'язниці, а якось навіть до божевільні. «Дивно, що фашизм виносить на поверхню саме таких дегенератів», – міркував художник. Дегенерат Гітлер, морфініст Герінг, тупий розбійник Салиші. Мабуть, сама нела атмосфера фашизму розплоджує такі мікроби. Але справжня демократія уб'є їх, немов сонце. Ференц, розвеселившись, розповів бійцям Казус, відомий цілому Будепештові, про те, як Салаші виступав по радіо. Румунія продала нас і всю Європу, кричав Салаші одного дня. Вона капітулювала перед червоними військами. Мадяри. Беріть приклад з непохитної кам'яної Фінляндії. А наступного дня капітулювала і кам'яна Фінляндія. Гітлерівці після цього випадку не підпускали свого холуя до мікрофона. Захопивши владу, Салаш і його поплічники влаштували у бодді в Королівському палаці комедію «Присяги перед короною святого Стефана». Хід церемонії транслювали по радіо. Раптом, коли Салашиський диктор на хвилину замовк, з ефіру пролунав чийсь інший грізний голос. «Мадяри, пригадайте, як салаши в черні 1938 року стояв перед судом!» Салашистські шпихи збилися з ніг, шукаючи цього невідомого патріота, що, ризикуючи життям, мужньо звертався до народу Зефіру. «Знайшли?» Нахмурився хома, уважно слухаючи художника. О, ні, нелегко знайти, неможливо знищити того, кому симпатизує народ. Його не було ніде, і він був скрізь. Молодці, не виказали, повеселішали бійці. Значить, у вас там є такі, що не дрімають? Голос невідомого патріота був голосом самої правди, вів далі Ференс. «Я сподіваюся, що цей пройдись від салаш знову колись стане перед судом, як у 1938 році. На цей раз перед судом нашого народу». «Тільки тепер його треба краще судити», – зауважив Хамаза пломбом досвідченого юриста. «Що то за суд, коли живим випустили?» Художник сподобався бійцям. Поступово він звикся з ними». Прихотив звідки свій дитячий візок з різним скарбом, свої полотна, фарби, папір. Іншого майна у Ференце не було. На дозвіллі він показував бійцям свої альбоми за тюдами Будапешта. Це були зарисовки руїн, окремі пощерблені фронтони, альтанки, деталі храмів. Під якимись руїнами над Дунаєм стояв угорський підпис. Розгніваний Дунай, гірко переклав художник, це мої звинувачення. В новій демократичній Унгарії я пред'явлю ці суддям. Ференц намагався у всьому допомагати бійцям, бо не хотів задарма їсти їхній хліб. Хоч він був зовсім непрактичний, бійці належно оцінили вже саме прагнення Ференца чесно трудитись, стати їм на поміч. Вони не кривдили старого, і коли сідали їсти, кожен закликав Ференца до свого казанка. Те, що він без кінця вихваляв свою унгарію, з якою вони воювали, якось не ображало бійців. Ми поважаємо патріотизм у всякій нації, заспокійливо говорив художникові старшина Багіров, бо ми самі патріоти. Найчастіше Ференц сідав до казанка Хоми. З ним він, видно, почував себе найвільніше. Хома, який умів з кожного покипкувати, водночас викликав і загальну симпатію до себе своїм гумором та затятим колективізмом, що, здається, вже сидів йому в крові. Якось Хома виявив бажання, щоб Ференц змалював його на пам'ять нащадкам подільської вулиги. Художник охоче згодився і за кілька хвилин в хому на аркуші цупкого паперу. Позуючи повнощокий булькатий хома, надимався ще більше, аби бути страшнішим. Він неодмінно хотів бути з конем, і, тримаючи свого сірого заповідь, раз у раз потайки щолгав його в зуби для того, щоб кінь вийшов баским. Лів руку. Хома вільно поклав на рукоятку трофейного кинджала, що висів у нього при боці. Вуса вгору, шапка-вушанка чортом на бакир. «Малюй, щоб на Котовського був схожий», – замовляв Хома. «Конелі, жиї догою. Подоляк дувся й робив страшні очі. Але художник замість погрозливої воєвничості надав його обличчю виразу безлобної, веселої лукавості. Незважаючи на таке свавілля, хома, розглянувши свій портрет, застався вдоволений. «Схожий», – сказав він, «і вуса, і кінь, як живий, а чек басує. Ти, Ференц, маєш добрячі руки». Хома на художника тикав. Він взагалі чомусь тикав на всіх іноземців. «Прямо, – скажу, – Ференс, – що ти маєш срібні руки. Кесенем сипе, Красно дякую. Ференц усміхаючись, мимохідь глянув на свої білі, наче справді срібні руки. Противник поспішно відходив на Будапешт, минуючи поза себе шосе. Мінометники рухались полем з трубами і лафетами на плечах, не підкладаючи відюків. Знали, що незабаром зупиняться на новому рубежі, щоб відбивати наступну атаку. Всю ніч піхота вела бій за населений пункт, який височив попереду фабричними демарями. Піхотинці, поранені вночі, бредучи назустріч, говорили, що то вже відніються демарі далеких північно-східних околиць Пешта. Ранок був сірий, похмурий. Сікло холодним, гострим дощем. Земля бралася ожеледицею. Обмерзла кригою оземена, ламалась під ногами бійців, як зелене скло. Палатки торохтіли на людях, переламуючись при кожному порухові. Поруч мінометників полкові артилеристи верхи на конях тягнули гармати. Вершники жертома запевняли, що їм із сідел уже видно Голубий Дунай. Лейтенант з батареї Саша Сіверцев наздогнав Черниша, весело поздоровкався. Вони разом лежали в госпіталі, разом повернулися в полк. — Ти, Женю, сяєш на все поле, як у панцирі, — казав Сіверцев, торкаючись рукою обмерзлої блискучої шкірянки Черниша. З ким шухнув? За Ігоряном, за шинель. Прогадав? Це залежить від того, як ти себе вночі почуваєш. Зубами здорово клацаєш. Що ти? Воїна від жарко. Та я бачу, ти сьогодні весь пашиш, просто цвітеш. Тут щось не те, друже. Женя жартома стусанув товариша майже плечі. Може, тому що серце майже вгадав. Останніми днями Черниш справді був у безпричинно райдужному настрої. Не знав, звідки це походить, чи, може, просто не хотів собі зізнатися до кінця. А вчора увечері він знову розмовляв на КП з Ясногорською. Це була звичайна розмова про те, як він у госпіталі упорядковував записи Брянського перед тим, як послати їх в наркомат. «Скільки там домок?» Вирвалось у нього. Яких багатих думок. Ви думаєте, що буде ще колись війна? Запитала хмурячись чи Я цього не хотів би. Але наш досвід, здобутий кров'ю, варто зберегти. До того ж це пам'ять. Шура зітхнула. Женю, сказала йому після тривалої паузи, ви, Правжній друг. Він йшов на вогневу і чув, як бринять йому ці слова в темряві осінньої ночі. Стало наче розведнятися, і вже не було навкруги ні мряки, ні холоднечі, ні безпросвітної погрозливої тьми. Серце безпричинно співало, і життя, як земля до сонця, поверталося до нього своєю найкращою стороною. Замість ракет, що розтинали ніч, Уже високо зоря вважалась попереду, Займаючись свіжо, яскраво, повесняному. Ні, він ні в чому не хотів зізнатися, Навіть самому собі. Про що ти задумався, Женю? Так, про Дунай, який він весною. Макавейчик, який, по-твоєму, він весною? Звернувся лейтенант до свого телефоніста, що ступав попередньо з котушкою на спині. Боєць обернувся радісний, червоний, натрьопаний дощем. Брови його змерзлись. А він такий, як Дніпро, товариш у гвардії лейтенант. Еге, ти ж дніпряк. Не зовсім, товариш у гвардії лейтенант. Ми від Дніпра кілометрів двадцять. У нас у степу річки зовсім ніякої нема і село зветься, сухеньке. Була, кажуть, колись річка Восьмачка, так випала їй баба-приймачка. Отака була в баби жага. А одного разу мати взяла в колгоспі коней, і ми поїхали на зелені свята в переволошену до тітки в гості. Знаєте, переволошену, де менчиком мазепу та шведів потопив? Знаю, сміється Черниш. Так от, Їдемо ми, степ, сонце палить, жайворонки пухають. Враз бачу перед себе далеко біло-біло, а ще далі, синю-синю, наче льони цвітуть при самій землі. Мамо, питаю, то льон цвіте, а мати сміються. То кажуть Дніпро. А чого він такий синій? Від неба кажуть. То ти думаєш, що й Дунай такий? А чого ж? Влітку може й такий від неба, небо скрізь синь, влубе? Зараз він як сталь задумливо втручається Саша Сіверцев. Як нева. Сіверцев родом Левінрадець. Знаєш, у річок, як і в людей, час від часу змінюється настрій. Ясно? Голубіють, похмарить, темніють. З зацегляних будівель селища виринула в поле підвода, запряжена важкими мадярськими битюгами. Коли вона під'їхала ближче, передні мінометники обступили її. Черниш здалека впізнав на підводі шовкуна з автоматом за плечем. У руках шовкун тримав туго напнуті вішки. Вуса його були обмерзлі, а обличчя суворе, сердите. Іван Антонович, зупинивши під воду, схилився над нею, щось розглядав. Підійшовши, Черниш здригнувся. Під відкинутою плащ-палаткою лежали Спиранський і Ясногорська. Вони лежали поруч, обоє бліді нерухомі. Ранський дивився кудись у бік диким, безтямним поглядом і ледве чутно стогнав. Ясногорська, здавалось, не дихала. Вона була смертельно бліда, біла як мармур. Лежала без берета, коса сповзла її на груди і взялася сивим намерзом. Побачивши над собою черниша, дівчина ледь помітно здригнулася. Женю! Прошепотіла вона безкровними губами. Жень. І замовкла, дивлячись на нього тоскно по сестринському, немов прощаючись. Хотіла про щось попередити, від чогось застерегти. «Поганяй та оберігайся мін», — гукнув Іван Антонович Шовкуновій.